Yak, dukung UV TV, medan blanja i UV Store, www. dot uvstore. dot com. Innamillahul Rahim, alaikum wa rahmatullahi wa ala Rasulullah wa ala alihi wa ashhabihi wa mualla. Wala hawla, wala quwata ila billah, amma baad Masra muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumallah Insyaallah kita melanjutkan pembahasan risalah al-usul al-thalafah Pembahasan tiga perkara yang sangat mendasar Bagi seorang muslim dan muslimah Kita telah sampai pada pembahasan Atau masuk dalam pembahasan muqaddimah yang kedua Yaitu tentang Salah satu masalah tentang tiga perkara kita telah sampaikan dua perkara masalah yang pertama adalah An allah kalakana warasakana walam yatrukna hamalan bal arsalaila rasulan faman atau ahudah kalajannah waman asaudah kalenar kemudian boleh jelaskan para poin yang kedua setelah kita diarahkan dijelaskan Tentang tujuan keberadaan kita di dunia dan tentang keberadaan Rasul di tengah-tengah kehidupan kita yang akan memberikan bimbingan kita untuk menempuh satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau tegaskan pada ayat yang kedua: An Nallah la yarba ayusrakamahu ahadun fi ibadati la malakun mukarobun walanabiyyun mursalun. Lalu Beliau tegaskan pada perkara yang ketiga yang merupakan kelanjutan pula dari poin yang kedua. Apa kata beliau? Anna man ata'a ar rasulah wala wa kana aqraba qaribin. Beliau tegaskan bahwasanya barang siapa yang telah mentaati Rasul Barang siapa yang telah mentauhidkan Allah SWT. Maka ketahuilah tidak boleh. Seorang yang telah mentaati Rasul. Yang telah mentauhidkan Allah. Dia memberikan wala kepada orang-orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Allah. Dan memusuhi Rasulnya dengan terang-terangan. Para pemeriksa yang rahmati Allah SWT. Sesungguhnya. Poin yang ketiga ini merupakan hakikat atau konsekuensi dan kelaziman dari poin yang kedua, bahawa orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka hidupnya tegak di atas asas kalimat La Ilaha Illallah, maka kalimat ini mengajarkan kehidupan al-walak wal-barak, La Ilaha ke mana anda mengarahkan kebencian penolakan. Dan ke mana anda menetapkan, anda mencintai, anda memberikan loyalitas Maka Allah tegaskan kalimat La ila illallah Hati seorang Muslim harus benar-benar dia tercetak dengan ajaran kalimat La ila illallah Di tengah-tengah kehidupan kita harus ada yang kita tolak Harus ada yang kita jauhi Harus ada yang kita benci Harus ada yang kita tinggalkan Dan harus ada yang kita tetapkan, kita cintai, kita bela. Kehidupan orang yang bertawhid menuntut dia. Untuk benar-benar mencintai orang-orang yang mereka menegakkan tawhid. Mencintai Allah datt yang kita tawhidkan. Mencintai kalimat tawhid. Dan mencintai orang mentawhidkan Allah. Dan wajibnya dia membenci orang yang mereka membenci tawhid. Memmusi orang memmusi tawhid dan menolak orang yang mereka memusi tauhid ini sudah merupakan kelaziman dari ucapan kalimat la ilaha illallah Rasul kita yang mulia s.a.w... alaihi beliau menegaskan tentang kelaziman kalimat ini alfaqurul iman alhubbu fillah walbughdhu fillah sekuat-kuat tali iman adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Allah Subhanahu wa taala mencintai Islam Allah subhanahu wa ta'ala mencintai iman. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai muslimin, Muttaqin, mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mereka bertawheed. Maka kita pun wajib mencintai Islam, mencintai iman, mencintai tawheed, mencintai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala membenci syirik. Allah membenci kekafiran. Allah membenci orang musyrik dan orang kafir. ...Allah membenci kemunafikan dan orang-orang munafik... ...Allah membenci maksiat dan orang-orang uh, yang maksiat... ...maka kita pun wajib untuk memiliki kebencian kepada mereka... ...yang menyakutukan Allah... ...yang mengingkari Allah... ...yang mereka berdurhaka kepada Allah... ...karena ini merupakan sebuah tuntutan... ...dari orang yang mereka mencintai Allah SWT. Nabi kita mengatakan bahawa kesempuran iman kita... Apabila kita mewujudkan hal yang demikian, apa nabi kita katakan manahaballillah, waabghalillah, wamanalillah, waalbalillah, fakadistakmalaliman. Barangsiapa yang dia memberikan Allah, dia tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna kiman dia. Berarti yang menggerakkan kehidupan kita, menggerakkan kehidupan orang tersebut. ...adalah keimanannya kepada Allah SWT. Para pemirsa yang ramati Allah... ...maka perhatikan... ...ayat yang beliau bawakan... ...dalil tentang wajibnya menegakkan al-walak wal-barak ini. Dan inilah perkara di antara yang... ...sangat rapuh dan hampir hancur di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga tidak tahu tentang siapa kawan, siapa lawan. Tidak tahu bagaimana beramalah dengan orang-orang... ...yang mereka membenci Allah dan Rasulnya. Beliau bawakan ayat dalam pembahasan ini... ...yaitu... La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan kau datatkan dapati Muhammad. Tidak akan kau temukan Muhammad. Orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan dari akhir. Yu'atuna man hada Allahu wa Mereka bercinta mesra, bercinta kasih dengan orang-orang yang mereka ini memusuhi Allah dan memusuhi rasulnya. Para pemirsa yang rahmat Allah SWT ini penegasan Allah Dan bagaimana seorang muslim yang mencintai Allah, dia kemudian mencintai orang membenci Allah? Bagaimana seorang muslim yang mereka ini hatinya telah dia baikatkan untuk hanya beribadah kepada Allah? Lalu dia mencintai orang yang menyekutukan Allah, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Dan bagaimana seorang muslim, dia mencintai orang kafir dan musyrik? yang jelas-jelas mesti -jelas Allah dan rasul yang mereka ini menolak kalimat la ilaha illallah dan mereka pun membenci kaum muslimin dengan kebencian yang sangat besar bukankah Allah yang telah memberitakan kepada kita walan tarba'an kal yahudu hatta tattabi'a milahhum orang yahudi dan nasrani selamanya tidak akan pernah meridhai kalian wahai kaum muslimin sampai kalian mengikuti milah mereka Bagaimana kita mencintai orang-orang mereka senantiasa berusaha untuk memerangi kaum muslimin. Sampai muslimin murtad dari keimanannya. La yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum andinikum ini ini inistata'um. Mereka senantiasa akan. Mereka senantiasa akan memerangi kaum muslimin. Memerangi kalian wa kaum muslimin. Tidak akan pernah berhenti memerangi, mereka memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka mampu untuk memurtadkan kalian maka seorang mukmin yang hatinya benar-benar mereka ini meresap keimanan tertanam keimanan maka mereka tidak akan memberikan walaknya kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Karena mereka adalah akda'ullah, wa akda'ul rasul, wa akda'ul mu'minin. Mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh rasulnya, dan musuh kaum Mukminin. Bahkan yang wajib adalah membenci dan memusuhi mereka. Sebagaimana sikap Nabiullah Ibrahim alaih salatu wasalam. Yang Allah tegaskan dengan kalimat. Qad ka'nat selakum uswatun hasanatun fi Ibrahima. Walladzina ma'ahu itqalu liqawmihim. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunilah. llah kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minuna bil hatta tu'minu billahi wahdah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Nabi Allah Ibrahim uswatun hasanah ketika Nabi Allah Ibrahim bersama dengan semua para nabi yang lainnya menegaskan sikap Ucapan yang tegas kepada kaumnya. Inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Kami memusuhi kalian. Kami membenci kalian. Inna bura'a'u minkum. Wa mimma ta'buduna min dunilah. Dan kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami ingkari perkara kalian semuanya. Wabada bada bainana wa bainakumul adawatual bahawu abadan. Dan sungguh telah jelas persmusuan antara kami dan kalian dan itu akan berlangsung sepanjang zaman sepanjang waktu hatta tu'minu billahi wahdah hingga kalian hanya beriman kepada Allah semata para pemirsa inilah perkara penting yang ketiga yang sesungguhnya merupakan kelasiman daripada yang kedua semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita Memberikan taufik ilmu dan amal dan memberikan kejayaan kepada kaum muslimin dengan kembali kepada agamanya dan Tauhid yang merupakan inti ajaran agamanya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.